Emlékszik még arra az időkre, mikor még sört hordott, arra a vidékre, vidékre, falu felé. És sokszor tudul magukra üdvözni és csókolja minnyájukat a messzi távolból. Tisztelt Sándor bács és annus néni! a műt családi körünkben Sanyival együtt egy pucsú éjszakát tartani, azon tudomásomat adom maguknak hogy vegyék a szeretet. Na, kidesapám, hely, a jövőben fel fogom keresni a viszontlátásra. Tisztelt siskai család. Azt tettel, gondolok magukra, nem csak a tengerpartól gondoltam, hanem most is a velemnek a lakásában. Itt vagyunk többen, valami harminban, a szeretet, búcsú tart. Kedves annus néni és Sándor bácsi, szeretettel köszöntöm a messzi távolból, én a Gyura és nagyon örvendek ennek a megtiszteltetésnek, hogy Csanyi felkeresett minket, amit ha Jajisten megsegít, mi is viszonyozni fogjuk a jövőbe. Sokszor gondolunk, és csalkoljuk minnyájukon.